Tizennegyedik fejezet, nyolc óra tizenöt perc. Én még ilyet nem láttam, zsörtölödött Jesse. Tudják, miről beszélek? Mennyi ideig tart három fiatalembernek, hogy összekapja magát és elinduljon reggelizni? Kesszi a bűnös, válaszolta Pitt, Ő volt bent évekig a fürdőszobában. Nem igaz, tiltakozott rögtön a lány. Nekem sem tartott tovább, mint Jonathannek. Ráadásul én még hajat is mostam. Én nem voltam ben sokáig, próbált védekezni a fiú is. De igen. Jó, jó, elég, állította le a vitát Jesse, majd sokkal halkabban hozzátette. El is felejtette, milyen az, ha kőkök vannak az ember körül. Az éjszakát Pete unoka testvérének a lakásában töltötték, úgy gondolván, hogy az a legbiztonságosabb hely. Jól elfértek benne, mivel Pete és Jonathan megosztozott az egyik szobán, és csak az jelentett némi problémát, hogy a lakásban egy fürdőszoba volt. Hol reggeli zünk? kérdezte a fiataloktól Jesse. Mi rendszerint Kostához járunk, válaszolta Kessi. de gyanítom, hogy az ottani pincérnő is megfertőződött. Bárhová megyünk is, mindenhol találkozhatunk fertőzöttekkel, figyelmeztette a hadnagy, úgyhogy legyen inkább Kosta. Nem akarok olyan helyre menni, ahol esetleg összefuthatok a kollégáimmal. Kellemes napsütéses idő fogadta őket, amikor kiléptek a házból. Jessie a bejáratnál hagyta őket, amíg elment a kocsiáért, és miután nem vette észre, hogy bárki is figyelni őket, intett nekik, hogy szálljanak be. Meg kell állnom valahol tankolni, mondta, miközben kikanyarodott a kocsival az úttestre. Megint sokan mászkálnak az utcán, állapította meg Jonathan. Akár csak tegnap este. És mindegyik úgy vigyorog, mintha szarba lépett volna. A trágárkodás már jó ideje nem divat, figyelmeztette a fiút Cassie. Pontosan úgy beszél, mint anyám, állapította meg Jonathan. A benzinkútnál Jesse kiszáll, tölteni kezdte a kocsit, és hogy ne legyen egyedül, Pete is csatlakozott hozzá. Észrevette, a mitén, kérdezte a hadnagy, amikor már majdnem teletöltötte a tankot. A viszonylag korai időpont ellenére meglehetősen nagy volt a forgalom. Az, hogy szinte mindenki influenzásnak tűnik? Pontosan arra gondoltam, felelte Jesse. Körülöttük szinte kivétel nélkül mindenki köhögött, az órát szívta és egészségtelenül sápatnak látszott. Néhány többnyire a büfétől Jesse egy újságos bódé mellé kanyarodott, és megkérte Pítet, hogy vegyen valamilyen lapot. Fiatalember kiszállt és türelmesen beállt a sorba. A bódénál, akárcsak a benzinkútnál meglepően nagy volt a forgalom. Amikor közelebb ért, észrevette, hogy a kirakott újságok fekete korongokkal vannak leszorítva, hogy ne tudja elvinni őket a szél. Az ablakhoz érve megkérdezte az eladótól, honnan szerezte a különös papírnehezékeket. Helyes kis holmik, ugye? Honnan valók? Ma reggel tele volt velük az udvaron, válaszolta a férfi. Pitt az újságot megvéve visszaszállt a kocsiba, és elmondta a többieknek is, mit hallott a fekete diszkoszokról. Szépen vagyunk, állapította meg dühösen Jesse, és rögtön el is olvasta az újság első oldalán a vastag betűs Terjed az enyhe influenza, mintha nem tudnánk enélkül is. Cassie átvette Pittől az újságot, és amíg a büféhez közeletek összefoglalta a többieknek a cikket. Azt írják, hogy a betegség nagyon kellemetlen, de rövid lefolyású. Legalábbis az egyébként egészséges emberek esetében. Akiknek krónikus betegségük van, azoknak azt tanácsolják, hogy a legelső tünetek jelentkezésekor rögtön forduljanak orvoshoz. Sok hasznuk származik belőle, jegyezte meg szarkasztikusan Pete. Kosztánál az egyik bejárathoz közeli boxban telepettek le, és Pete és Keszi Marjorit kezdte kutatni a tekintetével, de sehol nem látták. Amikor Jonathan-nel nagyjából egykorú fiú odament hozzájuk, hogy fölvegye a rendelést, Keszi megkérdezte, mi van a pincérnővel. Szántaféba utazott, válaszolta a srác. Sokan elmentek tőlünk, nem csak ő. Ezért kellett nekem is beállnom. Stefanos vagyok, Kosta fia. Miután Stefanos a konyha felé elvonulva magukra hagyta őket, Cassie elmesélte a többieknek, hogy mit tapasztalt Szántaféban. Mindannyian abban a kastélyhoz hasonló házban dolgoznak, mondta. Mit csinálhatnak? morfondírozott Jesse. Természetesen megkérdeztem, válaszolta Kessi, és enyhén megvonta a vállát. Bó azonban csak ködös általánosságukat mondott valamilyen új kezdetről, és arról, hogy ezentúl minden jó lesz. Baromság. Ha jól értettem, helytelen dolog csúnyán beszélni, szólt rá a lányra Jonathan. Igazad van, elnézést. Rövid ideje voltak még csak a büfében, de Pete már legalább tizedszer nézte meg az óráját. Hamarosan a járványügyi központban lesznek, mondta. Az is lehet, hogy várniuk kell, amíg kinyit, válaszolta Keszi, Pár órája értek Atlantába. Az időkülönbséget figyelembe véve lehet, hogy a központban csak úgy egy óra múlva kezdik a munkát. Szomszédos boxban ülő család szinte egyszerre kezdett köhögni és hangosan fújni az orrát. Az influenza jelek szerint rohamléptekkel terjedt. Pitt feléjük sandított, és látta, milyen sápattak lázas szeműek. Bár csak figyelmeztethetném őket, morogta. Mit mondanál nekik? kérdezte Keszi. Azt, hogy egy bennük lakó idegen szöny életre kelt, és holnapra már nem lesznek önmaguk? Igazad van, egyelőre nem sokat tehetünk. A legfontosabb a megelőzés lenne. Ezért döntöttünk a járványügyi központ mellett. Azt éppen ebből a célból hozták létre. Már csak azért kell imádkoznunk, hogy komolyan vegyék a dolgot, mielőtt túl késő lenne. Dr. Wilton Manchart hátradőlt magas támlájú székén, és elgondolkozva összekulcsolta a kezét tekintélyes pocakján azok közé tartozott, akik elengedték a fülük mellett saját szervezetének a mértékletes táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra vonatkozó tanácsait. Aki nem ismerte közelebbről, az inkább sikeres 19. századi sörgyárosnak vélte volna, semmint a szövetségi járványügyi központi igazgatójának. Dr. Márcsán sietve hívta össze a váratlan megbeszélésre az intézet néhány osztályának vezetőjét. Dr. Isabel Sánchez, az influenza kutató részleg főnökét, Dr. Delbert Blackett, a különleges kórokozókkal végzett kutatások irányítóját, Dr. Patrick Belbanót, a fővíruskutatót, és Dr. Hamar Iggenst, a járványmegelőzési osztály vezetőjét. Szeretett volna még másokat is ott látni a tanácskozáson, de akikre gondolt azok, vagy nem tartózkodtak a városban, vagy más feladatok kötötték le őket. Köszönöm, mondta a Dr. Máncsán Sílának, aki éppen a végére jutott szenvedélyes hangú beszámolójának. Az igazgató körülnézett, és látta, hogy az osztályvezetői a fejüket összedugva figyelmesen olvassák a síla által az előadást megelőzően szétoztott lapokat. Teremben teljes volt a csönd. A doktornő a jobbra ülő nancy és eugene pillantott, és Nancy apró bicentéssel rögtön jelezte is, hogy szerinte ragyogó munkát végzett. n csak a vállát rántotta meg, és enyhén fel volt szemöldökkel a szakértők felé bökött. Némán azt kérdezte, hogyan képesek olyan nyugodtan fogadni a jelenlévők a megdöbbentő információt. Elnézést szólalt meg kis idő múlva, nem bírván tovább elviselni az elhúzódó csöndet. Mint fizikus, hangsúlyoznom kell, hogy ezek a fekete korongok olyan anyagból készültek, aminek az előállítására a földön nincs meg a lehetőség. Dr. Máncsánd az azt a közepén álló kis tartáért nyúlt, és vizsgálgatni kezdte a benne lévő két kis diszkoszt. Tökéletesen biztos az is, folytatta Eugene, hogy mesterséges anyagról van szó, nem természetesről. szóval. Csak is valamilyen fejlett kultúráról, egy idegen kultúrától származhat. Ez volt az első alkalom, hogy hármuk közül bármelyik is kiejtette volna a száján az idegen szót. Hogy erre gondolnak, ez a korábban elhangzottakból is nyilvánvaló volt, de igyekeztek elkerülni, hogy ennyire egyértelműen fogalmazzanak. Doktor Márcsánd jelezve, hogy érti, mire gondol Eugene, barátságosan elmosolyodott és odaadta a tartály Dr. Blacknek. Elég nehéz, állapította meg dr. Black, és továbbította a korongokat dr. Delbanónak. És önök szerint nagyon sok ehhez hasonló tárgy bukkant fel a városukban, jegyezte meg dr. Márcsánt. Silla indulatosan a feje fölé kapta a kezét, és érezve, hogy nem bír tovább ülve maradni, felpattant a székről. Ezrével lehetnek, válaszolta. De nem ez a lényeg. A lényeg, amit megpróbálunk elmagyarázni az, hogy egy mindannyiunk szervezetében meghúzódó provírus okozta súlyos járvány veszélye leselkedik ránk. A provírust az általunk megvizsgált összes magasabb rendű állatban is felfedeztük, ami azt jelzi, hogy akár évmilliárdok óta jelen lehet a Földön. A legrémisztőbb pedig az az egészben, hogy minden jel szerint idegeneredetű valahonnan a világűrből érkezett hozzánk. Az összes elem, atom, testünk legkisebb porcikája is idegeneredetű, válaszolt a szigorú arcar dr. Black. Minden földi élet visszavezethető a világűrbe lejátszódó jelenségekre, a csillagok felrobanásától a szupernovákig. Lehetséges, mondta Eugene, mi azonban nem puszta atomokról beszélünk, hanem az életnek egy konkrét formájáról. Pontosan, csatlakozott a fizikushoz sila Egy vírusszerű szervezetről, amely hosszú időn át tétlenül meghúzódott a földi élőlényekbe, és elsősorban az emberben. És amelyet önök szerint ezek a kis fekete űrhajók juttattak a földre, tette hozzá óvatos hanghordozással dr. Márcsán. Silla, hogy uralkodni tudjon magán, tenyerével végig az arcát. Tudta, nagyon fáradt, érzelmileg ingatag állapotban van. Nancy -ez és Eugenehoz hasonlóan ő sem aludt, egy szemernit sem egész éjszaka. Tudom, hogy amit mondunk elképesztően hangzik, folytatta, szándékosan lassan beszélve, ennek ellenére igaz. Ezeknek a fekete diszkoszoknak megvan az a képességük, hogy folyadékot injekciózanak az élő Sikerült is szereznünk egy csepet ebből a folyadékból és izolálni belőle azt a fehérjét, amelyik leginkább a priorra hasonlít. A prion csupán egyfajta szivacsos agyvelő bántalomnak a hordozója, jelentette ki széles mosolyja az arcán dr. Delbánó. Erősen kétlem, hogy a maguk fehérjéje valóban az lenne. Én csak azt mondtam, hogy leginkább a Prióra hasonlít, vágott vissza dühösen síla. Nem állítottam, hogy valóban az. A fehérje kapcsolatba lép a DNS-nek azzal a szakaszával, amelyet korábban kódolatlannak tekintettek. Vette át szót Nancy, mert látta, hogy síla kezd nagyon kimerülni. Talán az volna a leghelyesebb, ha azt mondanánk, hogy promóterként viselkedik. Nem tarthatnánk egy kis szünetet, kérdezte Sila, nagyon jó lesne egy csésze kávé. Természetesen, egyezett bele rögtön Dr. Márcsánt. Látják, milyen figyelmetlen is vagyok. Bó, miközben az épület körül elterülő, tágas pázsitot nézte, szórakozottan vakargatta király fületövét. A szóba erkéjén állt, ahonnan jól be lehetett látni egészen a birtok kapujáig a hosszú kanyargós utat. A betonszallagot elárasztották a nyugodt léptekkel, a sató felé igyekvő új megtértek. Néhányan közülük integettek neki, és ő mosolyogva visszaintett. Körbehordozta a tekintetét, Bó látta, hogy a kutya barátai megbízhatóan végzik a feladatukat. Örült ennek, nem akarta, hogy bármilyen váratlan, kellemetlen közjáték is adódjon. Az erkéről Bó visszament a földszintre, és belépett a serényen dolgozó emberekkel teli bálterembe. Termet már megfosztották minden eddigi berendezésétől, és egészen másképpen nézett ki, mint korábban. Akik odabent tevékenykedtek, a legkülönbözőbb korú, a társadalom valamennyi rétegéből verbuválódott emberek voltak, és mégis összehangolt csapatként végezték a munkájukat. Ból tökéletesen elégedett volt a hatékonyságot sugarzó látványjal. Senki nem osztogatott utasításokat, az elvégzendő feladat pontosan rögzült mindenkinek az agyában, és a jelenlévők egy bonyolult, összetett organizmus különálló, mégis a nagy egész kicsinyitett mását alkotó sejteként tették a dolgukat. Bocsánben figyelte egy darabig, milyen boldogan serénykedik Randy Night a terem közepén felállított munkapad mellett. Randy csapata különösen színű volt, már ami a összetételt illette, a 80-as éveiben járó férfitől a 10 évesnél is fiatalabb kislányig mindenki megtalálható volt benne. Bonyolult elektronikai berendezéseket szereltek a fejükön viselt, a szemsebészekére emlékeztető nagyító berendezés segítségével. Oda ment hozzájuk. Szevasz, Bó, köszönt rá vidáma a rendi, amikor észrevette. Csodálatos napunk van, ugye? Tökéletes, válszolta a a Nájtéhoz hasonló lelkesedéssel. Bocsáss meg, hogy zavarlak, de délután szükségem lenne rád. Az ügyvédeid jönnek különböző okmányokkal, amelyeket alá kellene írnod. A maradék anyagi eszközeidet is át akarom irányíttatni az intézet céljaira. Semmi gond válaszolt a könnyedén, némi műanyagport törölve a szemöldökéről rendi. Néha arra gondolok, máshová kellene vinni ezeket a berendezéseket, nehogy a bontási munkák kár tegyenek bennük. Valószínűleg igazad van, értett vele egyet Bó. A bontásnak azonban hamarosan vége. A másik gond, hogy a szerszámaink nem olyan precízek, mint amilyenek kellenének. Sajnos azt kell használnunk, amit meg tudunk szerezni tőlük, felelte bó. Azt előre tudtuk, hogy a pontosságukkal lesznek gondjaink. De nem baj, amink nincs, azt majd magunk kifejlesztjük. Rendben, mondta Rendi, de a hangján érezni lehetett, hogy nem sikerült teljesen meggyőzni. Elnye már, Rendi, szólt rá Bó, nyugalom, minden a legnagyobb rendben lesz. Hát a teremnél tényleg remekül haladnak. Knight elégedetten körbehordozta a tekintetét. Egészen másképpen néz már ki. Az ügynök mesélte, hogy valamelyik híres franciaországi palota báltermének a mintájára csinálták. Sokkal fontosabb célt fog szolgálni, ha befejeztük, amit elkezdtünk, válaszolta Bó, és barátságosan hátba veregette Rendit. Ne hagyd, hogy feltartsanak. Ha megjönnek az ügyvédei, találkozunk. Stefanos összeszedte Kessi, Pi, Jonathan és Jessie elől a piszkos tányérokat. Mielőtt elvitte volna őket, a hadnagy kért még egy csésze kávét, és a fiú rögtön vissza is sietett a pult mögé, hogy elkészítse. Hallottátok, hogyan köhögött, mielőtt az asztalunkhoz jött volna? kérdezte Cassie. Rajta is kezd kitörni a betegség, értette egyet Pitt, de nem is csodálkozom rajta. Amikor utoljára itt voltunk, láttuk, hogy már az apja megkapta. A pokolba a kávéval, szólalt megindulatosan Jesse, a hátam is borsózik ettől a helytől, tűnjünk innen. Felálltak, a hadnagy az asztalra hajította a bóravalónak szánt összeget. A vendégeim voltak, mondta, és a számlát magához véve a kasza felé indult. Szerinted mit csinál most, Bó? kérdezte cassie Pitt miközben Jesse után mentek. Gondolni sem akarok rá, válaszolta a lány. Egyszerűen képtelen vagyok elhinni, hogy a legjobb barátom a vezetője ennek az egésznek. Nem ő a vezető, csattant fel idegesen Cassie, nem is bó többé, a vírus ellenőrzi. Igazad van, értette egyet rögtön a fiatalember. Tudta, hogy érzékeny pontot érintett, és nem akart még több fájdalmat okozni Kessinek. Ha járványügyi központ kapcsolódik a kutatásba, gondolod, hogy találnak valamilyen gyógyszert, vakcinát? A vakcinák a betegség megelőzésére valók, nem a gyógyításukra, válaszolta Pit. kezi megált és már-már reménytelen elkeseredés mutató arccal nézett rá. Tehát nem hiszed, hogy megtalálják a gyógyszert? Hát, vannak vírus ellenes szerek, felelte Pitt, és ügyelt rá, hogy a hangja bizakodónak tűnjön. Szóval lehetséges. Annyira szeretném, fakad ki Kessyből a sóhaj. Pit kellemetlen érzéssel nagyot nyelt. Innyinek egy önző kis darabja, Kessy iránti érzései miatt Örült bó távozásának, ugyanakkor fájt neki, hogy a lány ennyire szenved. Hogy megpróbálja vigasztalni értenyúlt, magához szorította, és Kessi hozzá is bújt. Hé, figyeljétek csak, szólt rájuk Jesse, és anélkül, hogy nézett volna, figyelmeztetően megveregette Pete vállát. Hadnagy tekintete a pénztár mögött a polcokon álló kis képernyős televízióra szegeződött. Pit és Kessi elengedte egymást, Jonathan is odalépett melléjük, és együtt kezdték hallgatni a CNN legfrissebb hírét. Ebben a pillanatban kaptuk a jelentést, mondta a műsorvezető. Már a viradó éjszaka korábban soha nem tapasztalt a félvilágot beborító meteoresőt észleltek Európa legnyugatibb csücskétől a hawaii szigetekig. A csillagászok szerint világméretű jelenségről van szó, amit a föld többi részén csak azért nem észleltek, mert ott éppen nappal volt. Az ok ismeretlen, a jelenség tökéletesen váratlanul érte a csillagászokat. Miért újabb információkat kapunk erről a szokatlan tüneményről, haladéktalanul közöljük őket. Lehet valami köze a tudják mihez, fordult a többiekhez Jonathan. Újabb fekete korongokra gondolsz, könnyen meg lehet, válaszolta a hadnagy. Jézusom, nyögött felpít, ha valóban róluk van szó, akkor most már az egész világot beterítették. Képtelenség lesz megállítani, mondta elkeseredett fejcsóválással Keszi. Valami baj van? kérdezte a levertségük látánk a biztró tulajdonosa. Jesse, aki eredetileg hosszú sorba állt be, végre eljutott odáig, hogy fizethessen. Semmi, válaszolta sietve Pitt, remek volt a reggeli. A hadnagy kiegyelítette a számlát, és gyorsan elhagyták a biztrót. Látták, hogyan vigyorgott? kérdezte odakint a többiektől Jonathan. Észrevették, milyen mesterkélt volt a mosolya? Fogadok öt dollárba, hogy ő is megfertőződött már. Fogadj valaki mással, felelte Pete, mi már tudjuk, hogy ő is közülük való. A rövid szünet után, amit Sheila és Nancy arra használt föl, hogy a női mosdóban az arcát megmosva kisé felfrissítse magát, a trió visszatér Dr. Manchard irodájába. Sheila még mindig túlságosan felindult volt a kezdeti kudarc miatt, ezért Nancy kezdett beszélni. Tudjuk, hogy amit mondunk, az meglehetősen meseszerű, és a jelentésünk sem hemzseg a konkrét adatoktól. Vegyék ugyanakkor figyelembe, hogy szakemberek vagyunk, akiknek a hozzáértését eddig senki nem vont a kétségbe, és azért jöttünk, mert valóban nagyon aggódunk. A jelenség, amiről beszámoltunk, valóban létezik. Eszünkbe se jutott megkérdőjelezni a szándékukat, válaszolta doktor Máncsád, csupán a következtetéseikkel nem értünk maradagytalanul egyet. A szakértőnk járt már önöknél, és a jelentése ismeretében az igazgató az előtte heverő egyoldalas dokumentumra mitatott, meglehetősen skeptikusak vagyunk Dr. Horn tapasztalatai szerint önöknél az influenzának viszonylag enyhe válfaja bukkant föl. Következtetését megerősítette az a kimerítő beszélgetés is, amit a kórházok igazgatójával dr. Halprinnal folytatott. Az ő látogatására még azt megelőzően került sor, hogy felismertük volna, mivel is állunk szemben, válaszolta Sheila. Egyébként, amikor találkoztak, dr. Halprin már maga is beteg volt. Igyekeztünk ezt megértetni az önök szakértőjével is. A jelentésük meglehetősen vázlatos, mondta a doktornőnek dr. Eggans, lecsapva a dosszét az asztalra. Főleg feltételezések vannak benne, és nagyon kevés tény. Mindazonáltal, Silának komoly erőfeszítésébe került, hogy ne pattanjon fel indulatosan, és ne hagyja ott a megbeszélést. Képtelen volt felfogni, hogyan tudták elérni magas beosztásukat ezek a tehetetlen, középszerű, mindenben kifogást kereső alakok, akikkel szembe találták magukat. Mindazonáltal érdekes annyira folytatta gondosan ápolt tömött szakállát végigsimítva dr. Eggans, hogy hasznosak tartsa a helyszínen utána nézni a dolognak és személyes ismereteket szerezni róla. Silla nem volt biztos abban, hogy jól hallotta a járvány megelőzési osztály vezetőjének a szavait, és némi biztatást várva Nensihez fordult. Nancy, ügyelve arra, hogy ne legyen túl feltűnő, a győzelem jeleként feltartotta kinyújtott hüvelykujját. Átadták ezt a jelentést más kormányzati szervnek is, kérdezte dr. Máncsád, és szórakozottan belelapozott az előtte fekvő dokumentumba. Nem, felelte nyomatékosan Silla. Egyetértettünk abban, hogy az önök központjához kell először eljutatni. A külügyminisztérium és a szövetségi tiszti orvos sem kapott belőle? Nem, erősítette meg Silla szavait Nancy. Megpróbálták-e már meghatározni a fehérje aminosabb összetételét? Érdeklődött dr. Delbánkó. Még nem, felelte Nancy, de nem hiszem, hogy az különösebb nehézséget okozna. Meghatározták, hogy a gyógyulás után elkülöníthető a vírus a beteg szervezetéből, folytatta dr. Delbánó. Tudják, milyen ilyen reakció alakul ki a fehér és a DNS között, kérdezte dr. Sánchez. Nancy elmosődött, és kis türelmet kérve feltartotta a kezét. Egy kicsit lassabban, ha lehet, mondta, egyszerre csak egy kérdésre tudok válaszolni. A kérdések azonban villámsebesen követték egymást. Nancy mindent elkövetett, hogy minél alaposabb választ adjon rájuk, és amikor csak tudott, Eugene segítségére sietett. Sila egy ideig csak azzal volt elfoglalva, hogy Nancy teljesítményét csodája, ám miután már vagy tíz perc is eltevett, és a kérdések egyre hipotetikusabbá váltak, kezdte úgy érezni, hogy valami nagyon nincs rendben. Méli élegzetet vett, és arra gondolt, hogy talán túl fáradt, a kérdések talán egészen természetesek a tudományos kutatásra beállított agyú szakemberek részéről. Az igazi gondot az jelentette a számára, hogy ő nem elméleti eskedést, hanem gyors cselekvést várt. A járványügyi központ vezetője ezzel szemben éppen afelől fogadták Nancy-t, hogy a jutott eszébe azzal a bizonyos fehérével éppen DNS vizsgálatot végezni. Sheila a beszélgetést csupán félfüllel hallgatva engedte, hogy a tekintete szabadon körbe a szobát. A falakon a kutatóintézetekben megszokott diplomák, működési engedélyek, tudományos kitüntetésekről szóló oklevelek fügtek, néhány fényképpel együtt, amelyek dr. Márcsándot ábrázolták az elnök, illetve más vezető politikusok társaságában. Sila pillantásra éppen egy félig nyitott ajtóra esett, és dr. Clyde Horn pillantotta meg mögötte. Azonnal megismerte, nem kis részben erősen kopaszodó fejebúbjának köszönhetően. Mi a tekintetük találkozott, dr. Horn arcán széles füligérő mosoly jelent meg. Síra ezzel szemben zavartan pislogott, és mire pillanatnyi szünet után kitisztult a látása, dr. Horn már nem volt ott. Elképet csukta be újból a szemét, és kérdezte meg magától, hogy a fáradtság a régóta tartó idegfeszültség nem okozotta nála halucinációt. Nem volt biztos abban, hogy nem, de dr. Horn arca felidézte benne azt a jelenetet, amikor a kutató dr. Harprin társaságában távozott az irodájából. Még az igazgató hangját is tisztán hallotta, mintha az eset csak egy órája történt volna. Arra is szeretném megkérni, vigyen el valamit Atlantába. Olyasmiről van szó, ami egészen biztosan nagyon fogja érdekelni a járványügyi központot. Silla szeme gyorsan fölpattant, egészen biztosan meg volt győződve arról, hogy dr. Halprian, amikor ezt mondta, egy kis fekete diszkoszra gondolt. Végigjártatta a tekintetét a járványügyi központ vezetőjén és közben ugyancsak teljes bizonyossággal tudta, hogy ők is megkapták már a fertőzést. Nem a járvány megfékezése érdekében akartak minél több információt kiszedni Nancy-ből és Eugene-ból, hanem azért, hogy felmérhessék, meddig jutottak el a kutatásban. Gyors elhatározással felállt, Karol ragadta Nancy-t és határozott hangon rászólt. Jöjjön, Nancy, úgy érzem, pihennünk kellene kicsit. Nancy a közbeszóláson meglepődve kiszabadította a karját, s nem titkolt indulattal a hangjában odasukta. Mi a baj? Végre sikerült kicsit előbbre jutnunk. Rettenetesen kimerültek vagyunk, Eugene, fordult a férjhez sila. Szükségünk volna pár óra jó alvásra. Maga ezt biztosan megérti, ha Nancy nem is. Valami baj van, Doktor Miller, érdeklődött a szemöldökét felvonva Doktor Márcsánd. Semmi, válszólt a Síla. Csupán rájöttem, milyen fáradtak vagyunk, és hogy fölöslegesen raboljuk az idejüket mindaddig, amíg ki nem pihentük magunkat kicsit. Némi olvás után bizonyosan kielégítő válaszokat fogunk adni a kérdéseikre. Idefelé jövet láttam a közelben egy serátonin szállodát. Mindenkinek az volna a legjobb, ha megszállnánk benne és összeszednénk magunkat. Doktor Márcsándoz lépett, és a szellerszékkel közösen elkészített jelentésért nyúlt, az igazgató azonban rátette a dokumentumra a kezét és visszatartotta. Ha nem haragszik, szeretnénk alaposan áttanulmányozni, mi alatt maguk pihennek. Nagyszerű, vágta rá rögtön Síla, és Nancyhez visszamenve újból megfogta az asszony karját. Síla, azt hiszem, kezdte Nancy, de félbe is hagyta a mondatot, mert a tekintete találkozott a doktornőjével. Meglátva a rendkívüli elszántságot, rájött, hogy Síla már tud valamit, amit ő még nem, és úgy döntött engedelmeskedik. Mi volna, ha ebéd után folytatnánk, kérdezte az intézet vezetőitől Síla, mondjuk egy és kettő között. Azt hiszem, az időpont tökéletesen megfelel, válaszolta dr. Márcsánt, és a munkatársai is egyértelműen bólogattak. Eugene, látva a felesége és sila közötti néma párbeszédet, hátradőlt a székén és lazán keresztbe vetette a lábát. Mi volna, ha én itt maradnék, kérdezte. Jössz velünk, neked is szükséged van a pihenésre, válaszolta ellenmondás nem tűrő hangon Nancy. Rögtön talpra is rángatta a férjét, majd a vendéglátókra mosolygott, akik hasonló kedvességgel viszonozták a gesztust. Silával az élen hagyták el Doktor Márcsánd irodáját, átmentek a titkásságon, majd végig a jellegtelen, intézményi zöldre festett folyosón. A lifnél Eugene felháborodottan mondani akart valamit, de Nancy villámgyorsan belé a szót. Legalább addig maradjon nyugton, amíg a kocsihoz érünk, sziszekte oda síla. A livbe beszállva rámosyogtak a bent lévőkre, és azok nem csak a mosolyukat viszonozták rögtön, hanem kedvesen meg is kérdezték, hogy mit szólnak a ragyogó időhöz. Amikor beültek a gépkocsiba, Eugene már nagyon nehezen uralkodott magán. – Mi történt? – kérdezte felháborodva, miközben elfordította a slusz kulcsot. – Majdnem egy óránkba telt, amíg sikerült felkeltenünk az érdeklődésüket, aztán egyik pillanatról a másikra felálltunk, és közöljük, hogy nekünk pedig pihenésre van szükségünk. – Mind megkapták a fertőzést, – válaszolta sila, kivétel nélkül. – Biztos ebben? – kérdezte elképedve Eugene. – Tökéletesen. – A legkisebb kétségem sincs felőle. Azt hiszem, a Sereton inkább kihagyjuk szólt közben Ensi. De mennyire, hogy csatlakozott hozzá Síla, indulás vissza a repülőtére, ugyanott vagyunk, ahol elkezdtük. Az újságírók az intézet külső kapujánál gyülekeztek. Bár senki nem hívta őket, Bó biztos volt az érkezésükben, csak azt nem tudta, melyik napon számítson rá. Amikor a kapügyeletet ügyeletet teljesítő fiatalember fölhívta, és szólt, hogy ott vannak, Bó utasította, hogy tartsa vissza őket még vagy negyed óráig, hadd menjen eléjük. Nem akarta ugyanis, hogy bárki idegenlássa a báltermet Egyelőre nem. Amikor a kaputól kezdődő kis erdőszélén a bevezető úton szembe találta magát a riporterekkel, Bú igencsak meglepődött a számokon. Tíz-tizenöt emberre számított, ám ehelyett legalább ötvenen voltak. Napilapok, magazinok és televíziós állomások képviselői vegyesen. Mindegyiküknél mikrofon volt, és legalább tíz embernél videókamera is. Ez tehát az új kezdet intézete, mondta bú, és széles, elegáns karmozdulattal a nem túl messze emelkedő sátóra mutatott. Amennyire tudjuk, jelentős átalakítási munkákba kezdtek, válaszolta az egyik újságíró. Nem mondanám, hogy különösebben jelentősek, de igaza van. El akartunk végezni néhány az igényeinkkel összhangban álló változtatást. Megnézhetnénk belülről is az épületet? Ma sajnos nem, válaszolta bú, A látogatás zavarná a meghatározott terv szerint folyó munkát. Ezek szerint a nagy semmiért utaztunk ide, jelentette ki elégedetlenül egyik másik riporter. Nem hiszem, hogy ez így, ebben a formában igaz lenne. Láthatják, hogy az intézet létezik, konkrét valóság és nem csupán a képzelet szüleménye. Igaz, hogy ma már a cheaper szoftver összes anyagi eszközével az új kezdet intézete rendelkezik? Hangzott a következő kérdés. Többé-kevésbé, válaszolta kitérően Bó. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést Mr. Randy knight kellene inkább föltennie. Szeretnénk, ha volna rá módunk, kiabáltabb a csoport közepéről egy másik újságíró. Őt azonban egyszerűen nem lehet elérni. Egy teljes napon ment rá, eredménytelenül, hogy megbeszéljek vele egy interjút. Tudom, hogy nagyon elfoglalt, válaszolta Bó. Teljes erővel belevetette magát az intézet céljainak megvalósításába. Remélem ugyanakkor, hogy rá tudom venni, fogadjon önöket záros határidőn belül. Mit jelent az, hogy új kezdett? kérdezte egy különösen kétkedő újságíró. Pontosan az, amit ezek a szavak takarnak, válaszolta Bó. Az alapja az a felismerés, hogy végre komolyan kell venni ennek a bolygónak a problémáit. Az emberiség egészen mostanáig szörnyű pusztítást végzett, miképp arról a környezetszennyezés, az ökoszisztéma tönkretétele, a szakadatlanul egymásnak feszülő indulatok, háborúk is tanuskodnak. A napjainkra kialakult helyzet változtatásért, vagy ha úgy tetszik, új kezdetért kiállt, és az intézmény pontosan ezt a feladatot tűzte maga elé, hogy kezdeményezője legyen ennek a változtatásnak. A cinikus beállítottságú riporter sokat sejtetően elmosolyodott, Érezni magán, hogy gyakorlott szónok, mondta némi elismeréssel a hangjában, gördülékenyen fogalmaz, talán még igaz is, amit mond, legalábbis, amit az emberiség csődjéről mesélt. Nevetséges ugyanakkor, hogy ezen egy ilyen, már elnézést Isten háta mögötti videkkel lévő intézet akar változtatni. Ez az egész vállalkozás a szolgálatába szegődött, agymosott emberekkel együtt engem leginkább valami új, eszementeknek való kultuszra emlékeztet. Bó a pupilláit a lehető legtágabbra nyitva rászögezte a tekintetét a riporterre, s lassú léptekkel a körülötte állokról tudomás sem véve feléje indult. A legtöbben, akik az útjába estek, félreléptek előle, másokat ő tolt jobbra. Pontosabban nem is tolt, csupán nem állt meg, hanem tudomás sem véve róla, áthatolt az előtte tornyosuló akadályom. A riporter dacosan állta a tekintetét, és nyugodtan bevárta, hogy odaérjen hozzá, miközben a körülöttük álló kollégái elnémultak, és kívancsian várták, mi lesz a vége az összecsapásnak. Bó elhesegette a kísértést, hogy az illető grabancát megragadja, és ellenmondás nem tűrő hangon tisztelettudóbb hangot követeljen tőle. Úgy döntött jobb lesz, ha a makacskodót magával viszi és megfertőzi. Már éppen ott tartott, hogy cselekedjen, amikor hirtelen meggondolta magát. Rájött ugyanis, hogy sokkal könnyebb lesz mindannyiukat megfertőzni. Nem kell hozzá más, mint hogy a látogatás emlékeként egy-egy fekete korongocskát ajándékozzon nekik. Elnézés, szólt a háta mögül egy sietve érkező, nagyon vonzó megjelenésű fiatal nő. Veronika Petersonnak hívták, és futva tette meg a sátótól az erdőcske széléig az utat. A képzeletet erősen megmozgató, egybeszabott öltözéket viselt, amit mintha porlasztóval permeteztek volna rá karcsú, igézően formás testére. A jelenlévő kivétel nélkül elismerő pillantásokat vetettek felé, és különösen a férfi riporterek tekintetet apatrász szorosan lázas csillagással. A lány kisé félrevonta a bót, és közölte vele, hogy azonnal vissza kell menni az épületbe, mert nagyon fontos telefon vár rá. Elbírsz ezekkel az újságírókkal? kérdezte tőle a fiatalember. Minden gond nélkül. Ügyelj, hogy be ne tegyék hozzánk a lábukat! természetesen felelte Veronika. Távozáskor pedig adj nekik ajándékot. Kapjon mindegyik egy-egy korongot. Ha érdeklődnek, mi az, mondd meg nekik, hogy az emblémánk. Adta ki az újabb utasítás bú. Tetszik az ötlet? válaszolta mosolyogva a lány. Elnézésüket kérem, fordult vissza az összes ereglet riporterekhez, Bó. Váratlanul közbejött valami, és el kell mennem, de biztos vagyok benne, hogy még találkozunk. Miss Peterson itt marad, és válaszol a további kérdéseikre. Mielőtt távoznának, mindenki kap tőle egy kis ajándékot, emlékül annak, hogy voltak olyan kedvesek, és fölkeresték az intézetünket. A bejelentést követően izgatottan előadott kérdések özöneződött Bóra, de ő csak szívélyes mosolyjal intézte el őket, és hátat fordított az újságírónak. Elegendő volt csupán egyet patintani az ujjával, király, miután némileg távolabb elhasalva türelmesen végigvárt, hogy gazdája befejezze a beszélgetést, rögtön ott termett mellette is engedelmesen követte. Bó a népes csoporttól távolodva füttyentett is egyet, és a parkban kószáló kutyák egy része azonnal fölfigyelt. Nekik is pattintott egyet, az újságírók felé mutatott, és a megtermett állatok a feladatukat rögtön értve körbevették a csoportot, és éber tekintetüket rájuk szegezve leültek. A házhoz érve Bó egyenesen a könyvtárba ment, doktor Márcsánt közvetlen számát tárcsázta, és a kapcsolás villámgyorsan meg is történt. Nemrég mentek el, közölt a járványügyi központ igazgatója. Váratlanul szakították félbe a megbeszélést, és közölték, hogy pihenni szeretnének kicsit. Úgy volt, hogy a sereton imbe mennek, de nem. Az előbb érdeklődtem, és azt mondták, hogy nem is látták őket. Magánál van a jelentés? kérdezte Bó. Természetesen. Semmisítse meg. Velük mi legyen? érdeklődött az igazgató. Állítsuk meg őket? Minden lehetséges eszközzel. Ne kérdezzen olyasmit, amire előre tudja a választ. Igaza van, nyugtázta nevetve a rendreutasításmáncsád. Tekintse úgy mondjuk még nem szabadultam meg teljesen a diplomatikusságra törekvő, gyönge emberi természetemtől. A délelőtt közepén jártak, és Atlantában sokkal enyhébb volt a forgalom, mint a csúcsforgalmi órákban, ám még így is messze felülmúlta azt, amihez Eugene hozzászokott. Miért olyan agresszívít mindenki? kérdezte a szelit fizikus, az eléjük lépten nyomon bevágó, a legkisebb rést is rögtön kihasználó gépkocsitra utalva. Remekült csinálod drágám, igyekezett mennyük Natty Nancy, bár maga is látta, milyen közel kerültek egy másik gépkocsi hátuljához az előző kereszteződésnél Sila mindezzel csöppet sem törődött, azzal volt elfoglalva, hogy a hátsó ablakot figyelte. Követ bennünket valaki? kérdezte Ügyan, miután a belső visszapillantó tükörben észrevette, hogy a doktornő tekintete egyfolytában mögéjük szegeződik. Nem hiszem, felelte Síla, azt hiszem, bevették a mesét, hogy pihenésre van szükségünk. Végül is a dolog egészen elfogadhatóan hangzott. Agaszt ugyanakkor, hogy már tudják, tisztában vagyunk a körülményekkel, akár úgy is mondhattam volna, hogy tudja. Úgy beszél, mintha egyetlen szoros egységet alkotó organizmusról lenne szó, mondta némileg meghökkenve Eugene. A fertőzésen átesettek szemmel láthatóan arra törekszenek, hogy mindent közösen csináljanak, válaszolta Sheila. Meglehetősen ijesztő látvány, mintha maguk is vírusok csapatává váltak volna, amelyek ekkor közös cél megvalósításán munkálkodnak. Mondhatnám azt is, olyanok, mint a hangyaboly egyedei, mindannyian pontosan tudják, mit csinál a többi, és kép azt is, hogy nekik mi a feladatuk. Azt akarja ezzel mondani, hogy a megfertőződtek között szoros érintkezési lánc van, kérdezte Eugene. Ha az idegen életforma egymástól különálló szervezetek összessége, akkor az élet szerveződésének egy az általunk megszokottól gyökeresen eltérő válfajával állunk szemben. Még az is lehet, hogy a kritikus tömeg eléréséhez csupán meghatározott számú megfertőzött organizmusra van szükség. Magából most a fizikus beszél, és amit mond az nekem túlságosan is elméleti, felelte Silla. Egyébként pedig figyeljen néha vezetésre is. Már megint túl közel kerültünk ahhoz a kis piros kocsihoz. Egy dolog biztos, szólt közben Enszi. Bármilyen legyen is a kis szervezettségének a foka, nem feledkezhetünk meg arról, hogy az élet megnyilvánulási formájával van dolgunk. Ez pedig azt jelenti, hogy az önfenntartás ösztönének igen erősen jelen kell lenni benne. Az önfenntartáshoz pedig hozzá tartozik az ellenség felismerése és megsemmisítése, tette hozzá Silla. Például a milyenk. Megnyugtató a gondolat, nyugtázta hallottakat enyhe borzongással Nancy. – Mihez kezdünk, ha már kint leszünk a repülőtéren? – kérdezte Eugene. – Szabad a vásár – válaszolta a doktornő. – Ugyanott tartunk, ahonnan elindultunk. Találnunk kell valakit, vagy valamilyen szervezetet, amelyik meghallgatja, amit mondunk, és képes arra, hogy cselekedjen. Sila oldalra nézett, és mint aki darás csípet meg, úgy rándult össze, a korábban velük párhuzamosan haladó, de abban a pillanatban eléjük bevágni készülő kis piros kocsi vezetőjének az arcába nézve. Jézusom, kiáltott megdöbbenve. Mi történt? kérdezte a fejét, riadtan felé -e fordítva Nancy. A piros kocsi vezetője, kiáltotta síla. a Sila, a járványügyi osztály vezetője a központból. Hogy is hívják? már Eggens, válaszolta Nancy, és egyből oldalra is nézett. Igaza van, tényleg ő az. Gondolja, hogy meglátott bennünket? Alig hangzott el a kérdés, a kis piros kocsi be is vágott eléjük, és hajszál hiány összeütköztek vele. Eugene a féket vadul taposva, elkeseredve káramkodott. A fekete kocsi bara kiáltott fel Nancy. Szerintem Delbánó ül benne. – Jaj, ne, jobbra is van egy! – jelezte az újabb veszélyt Sila. Doktor Black abban a fehér kocsiban. Körbevettek bennünket. – Mit csináljak? – kérdezte pánikba esve Eugene. – Mögöttünk is vannak. – Rengeteg kocsit látok – felelte az ülésem forgolódva Sila, de egyik vezető sem ismerős. Alig fejezte be a mondatot, Eugene vadul ismét a fékre lépett. Az apró, ennél sokkal finomabb bánásmódhoz szokott négyhengeres bérelt kocsi az erőszakos vezetői parancstól megcsúszott, jobbra-balra kezdett imbolyogni, és sivító kerekekkel többször is súrolta a járda szegét. Az erőszakos fékezés ellenére sem állt meg teljesen, és bár a mögötte haladó kocsi ennyien hozzákocszant, kocsant, sikerült elérni, amit akart. A járványügyiek későn ismerték fel a helyzetet, és mire észbe kapva fékezni kezdtek, már jócskán megelőzték őket. Előttük Némi szabadtér nyílt, és Eugene a helyzetet gyorsan kihasználva egyből balra kapta a kormányt, hogy megforduljon. Nancy látva a felé tartó kocsikat rémülten felsikoltott. Eugene azonban a gázra lépett, és az összeütközés csupán hajszányival elkerülve bevágtatott egy szűk, szemételi és szemétes kukákkal teli mellékutcába. utcába. Sikátor annyira szűk volt, hogy az autó éppen elfért benne, és miközben előre vágtattak, vadul jobbra-balra döntögették a szemetes tartályokat és a kidobott holmikkal teli nagykortondobozokat. Nancy és Sila egy ideig szóhoz sem tudott jutni, csak markolták vadul maguk alatt az ülést. Jézusom, Eugene, sikoltott fel rémülten Nancy, miután a kocsi nekivágódott egy nagyobb tartálynak, és fel is dobta úgy, hogy visszahullva egyenesen a műanyagnak fénytetőre zuhant. Eugene kétségbe esett erőfeszítéssel markolta a kormányt, megpróbálva a számtalan akadály ellenére is egyenesben tartani a kocsit. Bármennyire küszködött is azonban, az apró jármű többször is végig súrolta a körülötte szorosan összezáródó házfalakat, és közben hátborzongatóan éles hangot hallatott, mint amikor valaki végighúzza a körmét a fényese törölt iskolai táblán. A sikátor végét első ránézésre üresnek látva, Eugene megkockáztatta, hogy a visszapillantó tükörbe nézett, és legnagyobb rémületére azt látta, hogy a piros autó utánuk eredve szintén bekanyarodik a szűk átjáróba. Még magához sem tért azonban, amikor az Nézd! Az asszony ujja rémülten mutatott előre. Eugen a jelzett irányban egy fehére festett, az úttest végét lezáró vasláncot látott villámsebesen közeledni. Mivel érezte, hogy nincs más lehetősége, rákiáltotta két nőre, egy kapaszkodjanak, és teljes erővel ránehezedve a padlóig nyomta a gázpedált. Az apró kocsi remekül reagált a vezetői parancsra, és mintha rugó lögte volna ki, villámsebesen nekilódult. Az ütés erejétől Eugene és a mellette ülő Nancy neki a biztonsági övének, a mögöttük helyet foglaló Silla pedig kis hián összetörte magát ülésük háttámláján. Az autó azonban hűtőjén szétroncsolt láncszemekkel átjutott az akadályon, s hatalmas porfelhőt kavarva kivágodott egy beépítetlen, némi csenevészfűvel borított területre. Hevesen csikorgó kerekekkel még egy ideig jobbra-balra kanyarodott ugyan, de Eugene minden vezetői tudását összeszedve, Végül is képes volt megakadályozni, hogy felboruljon. A város belsejében lévő, nyilván beépítésre szánt terület, mintegy száz négyzetméternyi lehetett, és egyetlen fa sem volt már rajta. Maguk előtt Eugene csupán enyhe, alacsony bozóttal benőtt emelkedőt látott, mögötte a maga megszokott élénk utcai forgalmával a város húzódott. A dombocska ellenére, a megálló járművek tetejét figyelve, még azt is pontosan meg lehetett állapítani, mikor váltanak tilosra, vagy mutatnak szabadot a közlekedési lámpák. Csontszárazra szikadt szájjal az erőfeszítéstől sajgó alkalra Judgyin megkockáztatott, hogy hátra pillantson, A piros autó és a fehér szorosan a nyomában már a széttört lánckerítésnél járt. Jobb ötlete nem lévén, Eugene úgy döntött, hogy keresztül vágtat a kis dombon, és beleveti magát a túlsó oldalon hömpölygő forgalomba ám az ismeretlen terep meghiúsította a tervét. Talaj túlságosan puhának bizonyult, és a kicsi kocsi nem tudott nekilódulni. Kerekei a gázadásra kipörögtek, s végül olyan mére ásták magukat, hogy már remény sem maradt a továbbjutásra. Egy utolsó, elkeseredett erőfészítés hatására még oldalt fordultak, aztán némi pörgés után végleg megfeneklettek a maguk csináltad Föl Fölismerve, hogy mi történt, az autó mindhárom utasa mozdulatlanná dermett a rémülettől. Pár pillanat múlva Eugene volt az első, akinek sikerült összeszednie magát. Oldalra nyúlva megszorította a felesége karját, és miután az, mint aki mély álomból ébred, megrázta magát, hátrafordult sílához. A doktornő szemmel láthatóan kába volt még kisé, egyéb baja nem esett. Eugene gyorsan kioldotta a biztonsági jövét, reszkető lábakkal kiszállt a kocsiból, és a kerítés felé nézett. A piros kocsi vezetője nyilván rosszul mérte be az általuk ütött részt, mert beleakadt az egyik szélébe, és tisztán lehetett hallani, amint erős gázt adva vadul, sikoltozó kerekekkel megpróbálja kiszabadítani fogságából az autót. Gyerünk! kiáltott rá a két nőre, Jucsi, maradt még némi esélyünk. Ha elérjük a dom mögötti utcát, eltűnhetünk a forgalomban. Miközben Nenszés és Silla előre vetődött a mozdíthatatlanná vált kocsiból, újból hátra és látta, hogy a szakállas férfi is feladja a reménytelennek bizonyuló küzdelmet, és kiszáll a volán mögül. Gyorsan! sürgette a nőt Eugene, és közben egyetlen pillanatra sem vette le a tekintetét a szakálasról. Arra számított, hogy dr. Eggans szakadtából feléjük fog futni, és nagyon meglepődött, amikor azt látta, hogy visszanyúl a kocsiba és elővesz belőle egy, az általuk hozott fekete korongokra gyanúsan emlékeztető tárgyat. A mozdulattól némileg zavarodottan meret szemmel figyelt tovább, miközben Nancy és Sheila egymást támogatva már a dombocska teteje felé tartott. Pár másodperccel később aztán még jobban megdöbbent. Mert tisztán látta az apró fekete diszkoszt, ott lebegett előtte szabadon a levegőben. Gyere már, Eugene, kiáltott vissza neki Nancy az enyhe lejtő tetejéről mire vársz? Egy fekete korong van itt kiáltott vissza a feleségének, Eugene. Közben látta, hogy a kis fekete tárgy vadul pörögni kezd, és a sebessége akkorára fokozódik, hogy a peremén elhelyezkedő kitörenkedések egyetlen összefüggő csíká vadtak össze. A diszkosz közelített a férfihoz, akinek a bőre ettől enyhén bizseregni kezdett. yuji Sürgette újból a férjét Nancy. Eugene hátrébb lépett és közben egyetlen pillanatra sem vette le a szemét a különös, lassan vörössé váló, és közben egyre fokozódó hőt sugárzó tárgyról. Láza sietséggel kibújt a zakójából, és megpróbálta elhajtani maga elől, ám a korong villámgyorsan lyukat égetett belé és áthatolt rajta anélkül, hogy bármilyen ütközésre utaló ellenállást is érzett volna. Az egész jelenség olyan volt, mintha borotva éles kés vágott volna keresztül egy szoba felmelegített vajtömböt. Eugene, kiabálta ismét Nancy, gyere már. Eugene, mint fizikus, a tekintete előtt lejátszódó különös jelenség szinte rabu lejtette és mozdulni sem bírt, különösen attól a pillanattól, amikor a korong színe vörösből átváltott fehérízzásba. Miközben ez lejátszódott, tisztán érezte, hogy bőrének a bizsergése egyre fokozódik. Az előtte lebegő tárgy körül formálódó korona, Fokozatosan gömbétágult, tágult, és az is olyan élesen világított, hogy a fényforrását már föl sem lehetett ismerni benne. Nancy már elég távol volt a különös tüneménytől, maga is látta már, hogy mi kötötte le a férje figyelmét, mi volt az, ami mozgásképtelenné tette, helyhez szögezte eugene -t. Már azon volt, hogy újból kiálltson neki, amikor látta, hogy az éles fény körülőleli valósággal magába szippantja. Eugene vadul felüvöltött, de a hangját erős, fülsüketítővé fokozódó süvítés folytotta el. Az egész csupán a másodperc töredékéig tartott, s olyan végett, hogy Nancy és olyan hirtelen ért véget, hogy Nenszé és Sila úgy érezte magát, mintha negatív a hangot elnyelő robbanás következett volna be. Eugene eltűnt, a közelében álló bérelt kocsi pedig teljesen deformálódott, mintha óriási hőhatás érte volna, hogy aztán valamilyen láthatatlan erő a meglágyult, kis hián olvadáspontig hevült fémszerkezetet abba az irányba húzza, ahol egy pinanattal előbb a férfi volt. Nancy kétségbe nekilódult, hogy lerohanjon a domboldalon, de Sheila még idejében elkapta és visszatartotta. Ne, kiáltott rá torka szakadtából, nem szabad. A gépkocsi maradványának közvetlen közelében újabb, kialakuló fénygöptünt el. Eugene sikoltotta magából kikelve Nancy, és közben vadul patagzottak a könnyek végig az arcán. Elment, mondta a visszavonhatatlanság érzését sugalló hangon Sheila, menekülnünk kell. A második fingömb akkorára nőtt, hogy elérte, és kezdte beborítani a gépkocsit. Sila karon ragadta és a domtetőn átrángatva a lüktető forgalmú városi útvonal felé sietett, olyan gyorsan, amennyire csak az erejéből tellett. Nem messze sűrűn hömpölyögtek a járművek, s ami még biztatóbbnak tűnt, rengeteg gyalog is, is volt az utcám. Vissza se nézve siettek a menedéket ígérő forgalom felé, de közben a hátuk mögül tisztán hallották az előbbi sűvítő hangot, és utána a hirtelen támadó csendet. Mi lehetett ez? kérdezte Nancy szünni nem akaró könnyeivel küszködve. Valószínűleg úgy gondolták, hogy a kocsiban vagyunk, válaszolta Síla. Félek kimondani, de azt hiszem éppen tanúi voltunk két apró fekete lyuk keletkezésének. Miért nem jelentkeznek már? kiáltott fel értetlenül Jonathan. A nap mulásával párhuzamosan egyre jobban aggódott, és mivel odakin már besötétedett, képtelen volt tovább fékezni az indulatait. korai is az időkülönbség már Atlantában is késő délután van. Négyesben Jessievel és Cassievel és Píterültek ültek Jessie kocsiában, és az egyre sötétebb utcákon köröztek, többször is megkerülve Jonathanék házát. Jessie nem szívesen vállalkozott erre a kirándulásra, de beadta a derekát, mivel Jonathan szünni nem akaró hévvel hangoztatta, hogy feltétlenül szüksége van a hordozható számítógépére és némi ruhára. Nem említette ugyan külön, de azt is ellenőrizni szerette volna, hogy a szülei nem telefonáltak-e, vagy nem hagytak-e üzenetet a számítógépén. Nyilván nagyon elfoglaltak, mondta Keszi, de eközben maga is rettenetesen aggódott, és nem igazán hitt saját magyarázatában. Mi a véleménye, Jesszi? kérdezte Pete, miután harmadszor kanyarodtak Jonatánék háza elé. Bemehetünk? Úgy tűnik igen, válaszolta a hadnagy, nem tapasztaltam semmi gyanúsat. Intézzük el a dolgot, de biztos ami biztos sietve. Jáda mellé állt, lekapcsolta a kocsi reflektorait, és figyelmeztette a többieket, hogy maradjanak nyugton még egy kicsit, hát ha gyanús mozgást körülöttük. Lélegzet visszafoltva kihegyezett idegekkel ültek hát egy darabig, de semmi szokatlan feltűnőt sem láttak. Rendben, jelentette ki a megfelelőnek ítélt szünet elmúltával Jesse, mehetünk. Miányst a lakásba értek, Jonathan rögtön eltűnt a szobájában, a hadnagy pedig bekapcsolta a konyhai televíziót. Hideg sört vett elő a hűtőből, és Kesszit és is megkinálta, de csak a fiatalember fogadt el a kinti meleg több pillanatok alatt bepárásodó dobozt. A televízió éppen a CNN-re volt állítva. Ebben a pillanatban kaptuk a hírt, közölte egy riportfilmet megszakítva a műsorvezető, a Fehér Ház elhalasztott egy nemzetközi a terrorizmus problémáival foglalkozó értekezletet, mivel az elnök influenzás lett. A szóvivője, Arnold Lanstein közölte a sajtó képviselőivel, hogy a tanácskozást ennek ellenére meg lehetett volna tartani, ha különös véletlen folytán nem érje el ugyanaz a petegség a többi résztvevőt is. Az elnök orvosa nyilatkozatban tette közzé, hogy véleménye szerint az elnök ugyanabban a rövid lefolyású influenzában szenved, amely néhány nappal ezelőtt elérte Washingtont, és holnap reggel minden bizonyal képes lesz már rá, hogy a megszokott módon ellássa feladatát. Péter először szóhoz sem jutott, és miután visszanyerte a lélek jelenlétét, kétségbeesve Ugyanúgy a hatalmába keríti az egész civilizánciónkat, ahogyan a központi idegrendszert megtámadó vírus a szervezetet, az központot akarja elfoglalni. Vakcinára lenne szükségünk, kiáltott Keszi, De nem holnap, már tegnap kellett volna, egészítette ki a lány szavait A telefon csörgése mindhármukra váratlanul riasztóan hatott. Cassie és Pitt önkéntelenül is a hadnagyra nézett, mint ha tőle várták volna, hogy megmondja, válaszoljanak-e a hívásra. Jessnek azonban nem maradt ideje, hogy bármit is mondjon, mert odafent a szobájában Jonathan felvette a kagylót. Lélek szakadva, elől a hadnagy, szorosan a nyomában pedig keszés és Pit vágtattak az emeletre, és rontottak be a fiú szobájába. Egy pillanat szólt em, miután megpillantotta őket, és rögtön mondta is, hogy Dr. Miller van a vonalban. Hangos ki figyelmeztette Jesse, és a fiú rögtön engedelmeskedett is. Mindannyian itt vagyunk, szólt a készülékbe a hadnagy, kihangosítottuk. Hogyan sikerült az útjuk? borzalmasan felelte letörve Síla. az orrunknál fogva vezettek bennünket. Órákba telt, amíg rájöttem. Hogy mindannyian megkapták a fertőzést. Egyedül az érdekelte őket, hogyan jöttünk rá arra, mi is ez az egész. Jézusom, nyomta el magában a feltörni készülő kiáltás, Jesse. Hogy tudtak elmenekülni? Megpróbálták visszatartani magukat? Először nem, felelte Sila. Azt mondtuk, hogy meg akarunk szállni egy motelba, mert retentően kimerültek vagyunk, és némi alvásra van szükségünk. Követhettek azonban, mert amikor már a repülőtérre tartottunk, értek bennünket. Történt valami? Érdeklődött feszülten a nyomozó. Sajnos igen, válaszolta neki Síla. Nehéz kimondani, de sajnos elveszítettük eugene Jelenlévük A néztek, mindegyikük más és más jelentést tulajdonított az elveszítünk kifejezésnek, és csupán Jesse értette pontosan, mit is akart mondani a doktornő. Keresték, szólt felhevülten a készülékbe Jonathan. Ugyanaz történt, ami a kórházi szobában, ha értik, mire gondolok, válaszolta a doktornő. A kórházi szobában? Jonathan nem tudta, miről van szó, ám ennek ellenére kezdett elhatalmasodni rajta a rémület. Keszi a belső kényszertől vezettetve a fiúhoz lépett és szeliden átkarolta a vállát. Hol vannak most? kérdezte Jesse az első megdöbbenésből ocsudva. Az atlantai repülőtéren felelte síla. Nem érthető módon rettentően kiborult, de valahogyan megpróbáljuk tartani magunkat. Úgy döntöttünk, visszamegyünk, de valakinek telefonon meg kellene rendelni a jegyeinket. Nem merjük használni a hitelkártyáinkat. Már is intézkedem szólt a mikrofonba a hadnagy. Árjuk magukat a repülőtéren, lenyomta a hangvillát, és rögtön tácsázni kezdte a központi egy számát. Miközben a helyfoglalásról és a jegy Atlantába telepítéséről tárgyalt, Jonatán megkérdezte Kessy, hogy valójában a jól sejtje tényleg nagy baj történt az édesapjával. Félek, hogy igen, válaszolta a lány, hogy pontosan mi azt én sem tudom. Meg kell várni, hogy édesanyát hazaérjen. Ő majd elmeséli, mi történt. A hívás befejezve Jessie a helyére rakta a kajlót és Jonathanra pillantott. Próbált kigondolni valami kedveset, megnyugtatót, de mielőtt szóra nyithatta volna a száját, az utcáról kerékcsikorgás halacot és színesen villodzó fények törtek be az ablakon át a szobába. Az ablakhoz érve Jesse vadul félrerántotta a függönyt, és a járda mellé állított autója mögött bekapcsolt jelzőlámpás rendőrségi gépkocsit pillantott meg. Egyenruhás utasai közöttük Vince Garbon éppen kiszálltak belőle, mindegyikkel volt egy-egy rövid pórázra fogott farkas Újabb, részben megkülönböztető jelzéssel ellátott, részben jelzés nélküli rendőrautók bukkantak fel, és szellerszék háza előtt megállva ontani kezdték magukból a lázasan siető egyeruhásokat. Mi történt? kérdezte Pete. Itt a rendőrség szólt hátra izgatottan a válla fölött Jesse. Biztosan megfigyelés alatt tartották a házat. A régi társamat is láttam pontosabban azt a kilet belőle. Ide tartanak, érdeklődött kessi. Azt hiszem igen, kapcsolják le a villanyt, adta ki sietva parancsot Jesse. Vadul végigvágtattak a házon, eloltották azt a néhány lámpát, amit érkezésekkor felgyújtottak, aztán izgatottan összegyűltek az elsétült konyhában. Kintről elemlámpák lámpák imbolygó fénye vetült az ablakokra, ijesztő érzést keltve bennük. Biztosra jönnek, tudják, hogy itt vagyunk, szólalt meg elsőként kessi. Mit csináljunk! tette föl a kérdést Pit. Félek, hogy nem túl sokat tehetünk, felelte elkeseredetten Jesse. Van a háznak rejtett kiárata is, szólalt meg Jonathan. A pincén juthatunk ki. Eddig csak én használtam, ha Észak el akartam lógni itthonról. Akkor meg mire várunk, kiáltotta hadnagy. Indulás, de azonnal. A kis csoport élén Jonathan haladt, erősen szorítva hóna alatt a hordozható számítógépét. Csendben óvatosan haladtak, elkerülve a konyhaablakon át bevilágító fényeket. A pincébe vezető lépcsőt elérve és az ajtót behúzva maguk mögött némi megkönnyebbülést éreztek. Kevésbé voltak már sebezhetőek. A teljes sötétség miatt azonban továbbra is csak óvatosan haladtak. Nem akartak fénygyújtani, mivel a pincének több ablaka is volt, s féltek, hogy üldözőik felfedezik őket. Szorosan egymásba kapaszkodtak, nehogy bármelyikük is lemaradjon és elveszítsék. Jonathan minden lépésére ügyelve a pince végébe vezette őket és kinyitotta az elrosdásodott vasalás miatt ajtót. Hideg, enyhén, nyirkos légáramlat csapta meg a bokájukat. Ha netán azon törnék a fejüket, hogy ez mi, fordult a többiekhez Jonaten, megmondom, óvóhely, amit még az ötvenes években építettek. A szüleim borospincének használják. Bejebb léptek, az ajtó hangos döndüléssel becsapódott mögöttük, Jonaten pedig egyből villangyújtott. Cement padlós mindkét oldalán bepolcozott keskeny folyosón álltak. A polcokon szétszórva néhány beporosodott borosüveg. Erre vezette tovább a többieket Jonaten ajtóhoz értek, amely mögött lépcső vezetett le, a nagyjából tíz négyzetméteres, egyszerű ágyakkal szekrényel bebutorozott szobába, mosdó is volt benne, és kis mellékhelyiség tartozott hozzá. Mögötte apró konyha következett, majd újabb ajtón túl ismét folyosó, amin a szellerszék háza mögötti kiszáradt folyómoderhez lehetett jutni. Ezt nevezem, kiáltott fel menet közben elégedetten Jesse, olyan, mint valami középkori kastély titkos kiárata. Nagyon tetszik nekem.